con la dirección Subhana wa ta'ala. Labukutiremo kwa tumeingia katika mwanzo wa Bila shaka kwa mkombozi wengi. Hali pale tu songo kwa sana namna muwatheepare na mtafia kuna ndoromo na kuindirisha wanaume yana ya wanaume duniani. Na manika yao kutoa siku kwa sababu wao wenye mfumo, wewe ndio mbona habari ndio wali siku ile dunia ikafata wanavyotaka wao kuna watu maana kundi duniani walikuwa nakumbuka siku ya wanaume duniani lakini hawa mabwana na mfumo hao huu mbovu uchafu kusofaa katika maisha ya dinadamu navyo wengine wanadanganisha sana na kumdhulumu na uumwa Haina maana kama wanfendelea mwanamke bali wao wammpoteza wamempotosha kabisa Katika Uislamu kila kiumbe katika jinsi jamii hizi kina haki zake na wajibati zake ambazo Uislamu umetaka alisekelee. Lakini ndani ya umevani baada ya kumdhulilisha sana mwanamke. Katika jamii ya watu ambao wamebadilika wamewadhulilisha wanawake wa miaka chumba mzima ni miongoni mwa jamii za watu wa magharibi kama ilivyokuwa katika sabaka mbalimbali za watu mwanamke alikuwa na hadhi yoyote alikuwa kama bidhaa atilifiwa kama na dorithi vilifiwa vingine na mengi mengineo ambayo ambao kwa mwanamke kwa hiyo sasa badala ya kumpa haki zake sahihi kisheria wakampa hizo na wakamuona kwa mwanaume aliokuwa dhalimu kwa matokeo yake nao wakamdhulumu nako kwa siku ya 19 ni kelelezo tu kwa namna gani mfumo huu ulivyoweza kumdhulumisha mwanaume kama ambavyo kuna siku ya wa wanawake kuna siku ya wa watoto na siku nyingi kila siku zinabuniwa tare fulani wanaadhimisha siku fulani tarehe fulani siku fulani basi lakini uharifu ukipima hichi kinachozungumzwa katika haya masiku sio kwamba wana wana, wana kitu kwa haki yake na staiti yake haiko hivyo hasa kwa Islamu kwala tukemzungumzia huyu mwanaume mwanamke nikumbe ambaye Hana utofauti katika ubora na wanaume. Ubora mwanamke na ubora wa wanaume huko sawa katika sheria. ama katika maumbile sahamala nguvu bila shaka wanatofautiana. Na kwa utofauti huu wa maumbile yao wakapewa majukumu ya kijao kwa ma kwa mazingira haya na maumbile haya majukumu yao ni haya kwa maumbile haya na nguvu hizi na uwezo huo wa kufikiri majukumu yao ni haya kwa hiyo katika sheria hakuna utofauti ama katika maumbile bila utofauti huko hata alivyozungumza mama yake na maria bibi yake na Isa au Yesu wakati ana mimba ya maria alizungumzia ubora katika nguvu na utekelezaji wa mambo Rabbi inaniarutuka maasibati muharrara fabaqbal minni Allah ya kile kilicho katika tumbo, tumbo kuwa huru kuitumikia nyumba yako nikubalie langu dua lakini dua yake maksudi yake na anajua kwamba eneo hili mstahiki na mwenye nguvu wa kuweza kutekeleza jukumu hilo bila shaka ni mwanaume. Falamma wad'atha, pindi alipomzaa akamwona ni wapite falakam bihi liwata'athuha untha. Akasema Mwenyezi Mungu mimi nimemzaa kike walaita dhakaru kal na La mwanamke si sawa na mwanaume. Kwa hiyo kusudio lake ni wewe utekelezaji wa majukumu kwamba ya huyu hawezi kufanya huyu. Na hapa ni msikitini panahitaji mtu ambaye atakuwa na nguvu, atakuwa na nafasi, atakuwa na wata mkubwa, atakao atahudumia ata eneo lolote ile sokoni monaunga. Lakini kwa sababu Allah kampa hawake na alikuwa ni ulembe mchamungu Mungu, hako moyo, hako ropoka, haku laani kama walivyokuwa baadhi ya watu wa kwa jinga kwa malaji ya tarajio lake kupata mtoto ni wakiume kiume akipewa kike anaanza kulaani kama ilivyokuwa katika mila za Waarabu kabla wa Uislamu akipata mtoto wa kike basi anaona ni laana ni nuksi kwa hiyo moja katika ya mawili ayumsiku ala hunin au yadusuhu fi turab aithna ya kudhalili au amzike udongoni akiwa hai kwa mcha Mungu aiko hivyo unaenda kuwa na matarajio bila shaka wanadamu ana matarajio yake katika katika dosoto kile ana matarajio yake hata katika kupata mtoto kama mtu mke wake ana ujauzito ana matarajio yakeweza kama wakike watuu mataraji tu ana nikipata kiume mara halala muongezeewa wakike vile vile au ana kiume watupu ana matarajio membe maybe ata kuja wake wakike mara anapewa ule wake kike au anachanganyiwa mapata ili mradi kama mwanadamu ana matarajio yake. Sasa mimi ni kumpata wa kiume, kumpata wa kike, lakini nikakubali kalale Allah subhanahu wa ta'ala. Akamwomba Mwenyezi Mungu tu awahifadhi, huyo aliyompata nake dalitake. Inni samaituha Maryam wa inni u'izuha wa dhurriyataha minash-shaytaani rajib. Mimi huyu namuita Maryam na na mlinda yeye na mtoto wake na shetani aliye la niwa akubali qada na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila alichomtunuku vile vile sisi tunajifunza hapa ya kwamba yale matarehe yako kama hayajaja usivunjike moyo wala usilete usitetemane ya kufuru na kufanya na kuonesha unyonge kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwamba hajakufa ukitakata bali uenda hicho tawani bora zaidi kuliko kile unachokitaka wewe ni wangapi wangapi walitamani watoto na wakasema mashallah tupata kiume kidume nitafurahi na nitafarajika lakini ikawa ndiyo nakama kama mwanakamo kwake mtoto jambazi kadhaa mtoto mwenye sifa mbovu kuliko alivokuwa nataraji badala ya furaha na, na kuone ni wangapi wangapi Wenye watoto wangapi wanawapeleka wazazi wao motoni kwa mapenzi waliokuwa nayo kwao. Hata ikafika kipindi wakawa wanafanya haramu wazazi wanafurahi na wanaunga mkono. Kwa sababu ya mapenzi ya mtoto wake. Leo kuna watu wanafanya uchafu wa zinao, biwapi, ubaradhuli, uchoga, ya kishetani na kila aina ya balaa. Wazazi wana wanabariki. Yani unabariki tumo ya haramu na mtoto wake wanabariki upotoshaji anaofanya mtoto wake kupotosha jamii wanabariki kila aina ya mauu wanayofanya watoto wao sasa mtoto huyo anakupeleka janna na kupeleka moto kwa hiyo na tunazungumza sisi ni wa maumbile na utapakazi na uwezo wa kufikiri na kustahimili ndio mwanaume ana ubora huo zaidi ya mwanamke lakini katika sheria ubora huo huko na katika sheria ubora unabaki kwa Mta wa untha wajalnakum katika wa ya kisheria ni mwanaume kisha ndelea kuwa bora so, katika mambo ya utekelezaji wa hukumu za sheria aliye bora ni mchamungu peke pekee yake Ama katika maumbile bila shaka tofauti yana na huu tofauti ndio Mwenyezi akawapa hawa haya na wale akawapa yale akawapa wanaume jukumu la kubeba majukumu ya utume majukumu ya utawala yawe kwa wanaume kwa namna alivoumba jinsia hii na kila alichokiweka katika jinsia hiyo basi kinaweza kutekeleza jukumu hilo ndio mitume yote waka wa wanaume kwa maumbile yao na ndio maana tunaona mitume wameunzwa mno kwa mauzi maudhi yale mwanamke hawezi kuyastahabilia kwa maumbile alivoumba wewe tu na mke wako nyumbani mmependana miaka 15 mko kwenye ndoa. Siku moja ukamgera tu anasahau yote yale maana Na za kushushua mpaka utashika dabu yako. Ala. Ndobivuana. Sasa je umma mzima unakukera wewe tu. Unakusukua unakusaka wewe tu. Nabenu bwana watu zaidi ya miaka 900. Anasikisha ujumba anafikisha tena Ndo kwanza wanaziba ma masikio yao wanajifunika maguo wana mtukana wana kila aina ya maujibu na ya miaka yote hii mwanamke kimahamu bila hata jukumu la sisi kimahamu ile tulipoungwa tukaambiwa sisi ndo tuna haki ya talaka kwa sababu tunaweza kustahimili mpaka mtu anatoa talaka yamefika hapa laiti kwa maumbile yao hawa wangepewa jukumu ilo wao Allahu subhanahu kwa ya, ndalaka, asubui, moja, nini dalaka labda zikayokuwa vizuri ukiamka asubuhi ukachukua moja ukirudi umechukua nyingine maumbile yao, yako jukumu la utume kapewa jukumu la uongozi kapewa jukumu la usimamizi wa familia kapewa wanaume kwa maumbile yake na, na wajibu sasa katika hayo majukumu yake hakikisha kwamba familia yake wanapata basic need mambo ya lazima wakula wanavaa wana malazi, lakini hawa wote wa ya kike wako chini yake mama yake binti yake mjike wake dada yake ikiwa hapana pa kwenda basi wanaume wanawajibu wa kutizama hawa viumbe ya lazima shiriki kuwa tizama na ndio maana akapewa haki pia ya kuongezewa walizale wali alayhin daraja watakapewa haki ya kisheria ya kuongezewa katika mirathi kwa ulazima huu wa kuwajibika kuasimamia kuwa hawa Allah akamwongezea kwa sehemu ile ni kwa sababu ya majukumu yake lakini si kwa kumpenda sana lako na ni bora zaidi a, -a. majukumu aliyopewa ya kimali na au Usumamiaji wa Kimani ni makubwa zaidi Kole kwa hivyo katika urafiki aongezewe na uongezewa kwenye baada ya atakuja kufanya kazi kwa yatakuja kuarudia kwa hawa hao wakina baba. Kwa hiyo Uislamu umeweka haki na zinapaswa zifuati. Kila watu akapewa haki zao na hawa pia wakapewa haki zao. Alkawama kama ulivyosema katika familia ni mume kutokana na mumiliate yake, nguvu zake, uelewa wake, uchangamfu wake na na, na kupambana na maisha kuleta mambo ya lazima katika familia akapewa yeye. Mwanamke katika maumbile yake naye akapewa wajibu wake. Mwanamke kufanya kazi si lazima kwa sheria. Wanaume kufanya kazi ni lazima. ya nikutoa kwenda kupambana watu kama na familia yako waweze kupata mambo ya lazima ya kifamilia kwa wanaume ni lazima kama hawezi kwa misingi ya kisheria haina shida mgonjwa na na, na, na mlemavu labda mlema. hawezi sawa akatizangu kama dola ya Kiislamu iko cha mtizama kwamba huyu ni kipofu huyu ni hizi hata kuna fungu lao watu wa wewe lakini ana nguvu zake na nawasa wake lazima akatafute wanadamu si lazima hata akiwa tajiri akakatazuku kutoa kwa familia yake yeye anaandikiwa sadaqa kila akitoa katika familia yake kwa sadaka anaandikiwa katika sababu zake lakini mwanaume ni lazima akawala ya kwake katika malezi katika uzazi na uzito wa hali hiyo ndio pakapaka pakawa panazungumziwa sasa kati ya baba na mama katika ajenda hii ya uzazi nani ana uzito zaidi mtu anatambia anapoulizwa ni usie katika hawa wili anaambia ummu kachisa ummu kachisa ummu kwa upande ule nafasi ile na na jukumu lile ni la na, na, na, na, na, na analifanya kwa uzito sana Tawasin alinsana biwalidayhi ihsani tumemusia mwanadamu afanyie wema watojo wili katika ajenda ya uzazi baada ya hapa allah anaeleza uzito anaupata mwanamke hamalatuhu huummuu wa ala wahl mama yake kambeba kwa uzito juu ya uzito katika kiumbe hili ana nafasi yake kubwa sana Kona kutu Wana kwa nakuta kutokana maumbile wakafanjwa majumu. Wanaume amelazimishwa kwenda katika jihad. Wanawake si lazima ila akienda hakataswi. Si lazima kwa ila akienda hakataswi. Na wameshuhudiwa katika tarehe ya Uislamu wa mtume Muhammad wakienda kuatimu majaraha na wengine akamata silaha. Wakina umu Saiba na kina Khail bin Azwar na bin Azwar na wengine. Poyo kuna yale ambao amewajibisha kutokana na ya Mwenyezi Mungu kumwambia huyu na haya amewajibisha kutokana maombi ambayo anamuomba huyu. Sasa yako mengi ambayo siwezi kuzungumza. Sasa magharibu walipokuja wao wakafanya vice versa. Wakauleta ule usawa wa kimauhimini kabisa. Na ndio maana akalazimisha majukumu yote anaweza akafanya yoyote kwa majukumu wa ya wanaume lazima mwanamke pia anatakiwa afanye hayo hayo. Sasa ukifanya hivyo manawake unamdhulumu mwanaume kwa sababu yale mazulumu, majukumu ya, ya lazima ya mwanamke sisi hatuwezi kuyafanya. Hamba wanaume ndio kwanza. Hayuko au yuko? Kwa maneno ya kwamba sisi hatuwezi kulivana. Hatuwezi kunyonyesha Hatuwezi kufanya yale ya lazima kwake. Hatuwezi sisi. Sasa uka, u, yale aliyokuwa kwake rayo. alafu namlazimisha achukue na haya upande wa pili. Kazi lazima naye afanye. Utawala lazima na yeye mtawala. Maana unaye unamdhuru kwa upande wake kwa sababu biada ya atashinda kuitekeleza, ana lazima cha, chaach haya na haya. Yote mawili hayawe yani hey, hey. hey, hey. hey, hey. haya hayawezi kwenda sawa. Yaani yote yakao ni wajibu kwake. Mtawala yeye, anyonyesha yeye, asae yeye, hayaendi. Na lazima taaribu tu. Kwa sababu umbile yake hayawezi kosa mwanaume akazalisha haki zikwa sawa sasa akatengeneza sheria za kumfanya mtoto asiwe na heshima kwa baba yake haya hapo Ulaya kule ukimchapa mwanao kumtia adabu basi kuna namba za simu zimeyo kwa maalum akipiga wamefika ndani mtoto amemza mwenyewe usimtia adabu mke akapana sheria za kishetani Asama ni juu zaidi kuliko ata mume. Haya. Umemwoa mke wako wa halali. Lakini siku umekuja una haja naye ya kimao mile, hajisikii anajisikia kuchati. Ukimtaka pale kama mume, akienda kushtaki, basi kuna kuna, kuna kuna kuna kesi ya iliyotengenezwa ya mume kumbaka mkewe. Sasa mkena hai anabakwa wote tuwe sawa katika ku, katika kila kitu kama ni ajira basi 100 kwa 100 ataangalia mwanaume anavudzisha na na mashaka yote haya baada mwanaume akitafuta mali yake ni amke lakini ya mke si ya mume mtu anza kumoa mwanamke tajiri hawa na nafasi yake wana kazi yake lakini siku wakitengana mwanamke akienda kustaki mali ya mume na kadwa katikati je umewahi kuona hali ya hali hiyo yuko upande wa pili kwamba 5000 uende ukastaki mkatane mgawane mali ya mjeo wewe kusikia dhulma hii sasa kama nikubeana basi yale sawa mimi nimekuaacha, twende mlimbuko na una ghorofa zako hapo, tupige pasu. Mimi sikuelewa uzuri uchipo uno sipa, basi iva hivyo. Haiko hivyo. Ngoma hiko mwanaume. Mwanaume mali yake ni ya kwake, Na mke ni ya mke wake. Watagawana ikiwa wameshirikiana. Ili pia nawafahamisha wale wanaume ikiwa mmeshirikiana mke wako katika mali fulani au biashara au ujenzi wa nyumba mmeshirikiana katoa chake na umetoa chako mkitengana unamrejeshea chake na usipomrejea ni dhulma na unakwenda kuahibishwa katoa chake umetoa chako Mmeingiza kwenye biashara mbele ya safari ndio ikavunjika unampa chake kama alitoa kingi basi utampa kingi kama alitoa kidogo tampa namna alikutoa na hapa pia tungeza nitoe faida kidogo katika hali ya mashirikiano ya kimali ni wema watu wakao wazi kiasi kwamba hata uandike mahali kwa maana nyumba hii naiona yeye thamani yake ni milioni 47 hivi lakini milioni 20 ikatoa mke wangu Kuna kufa kuna kutengana pia ikiwa umekufa watu watajua kwamba mali ile ni ya tu mke atazulumika wakati ana mtoto na ikiwa umeachana basi ni empe chake au watu watajua kwamba bana mke alikuwa na nafasi yake katika hii mali apewe chake kwa ikiwa amefanya mashirikiano ameweka musharaka iwe ni biashara au katika ujenzi au project yote ile mwanamke kaweka mali yake mpyaana unampa chakake lakini pia aache atoe kwa ajili ya mashirikiano ifahamike pia. Akitoa amekupa kwa mapenzi, hiyo amekupa. Lakini bwana hii biashara naweka changu, ifahamike hivyo kuna changu umo. Lakini achukua bwana, ndo kupenda chukua. Yule ni hapa. Hapa mwanaume akitoa kumpa mke yake, mke akitoa kumpa mume wake ni hapa. Hata kama ni bilioni 10 ukimwako ukiomempa siku unamwacha hata umempa siku unamwacha usichukue hata kumi. lakini kama ni biashara au ni nyumba ifahamiki kwa kushirikiana kunampa chakula kwa nakuta mwanaume kadhulumiika sana ndani ya mfumo huu amenyang'anywa mali yake amenyang'anywa na heshima yake ndani ya nyumba leo kwa mfumo huu wa kishenzi wa kibepari na demokrasia yake Mwanaume hana hadhi tena ila naweza kufanya nikosa rajilai Hakimadi mwanae kosa akidai yunjwa kwa mchake sipotaka kosa yani nikosa akifanya jambo lolote ile akienda kustakiwa mahakamani kosa nalo yeye hata kama akakosewa basi nikosa ni la kwake Alaf baada ana wanaatu anatuambia kwamba kuna siku ya wanaume duniani hali yakokuwa imemdzalilisha wana vurugu kwa kila aina ya dhulma barakallahu li wa lakum wa Alhamdulillah. Alhamdulillahil ladhi adana lana ladayra wa kunna bi mahdariyallahi wa radwanhu. As-salatu salamu ala wa wa wa siku ya anaomba duniani ndani ya mfumo huu wanaume kadorunika sana. Kawekwa mazingira magumu ya kutafuta katika hukumu ya islamu uwezo akawepo mwanamke na mwanaume katika kazi moja ukampa mwanamke a utaleta maafa mengi sana huko nyuma ndio ni specific, specific issue ambayo inahusu ana watu lakini ni ushirika atatangulizo mwanaume kwa sababu kisheria huyu ni wajibu kufanya kazi na ukimjua huyo ukampa huyo angalia madhara yake Huyu hapa kisheria ana watu nyuma kwa sababu ni wali. Maybe labda baba kafa kama ndo kaka ana watu kisheria ambao anatakiwa kuwatazama. Sio ombi Yaani wewe kumtazama mdogo wako, mama yako. Mdogo wako wa kike mama yako, bibi yako, sio khiani kisheria. Sio kona ah, namza nam, kumsaidia sio so kumsaidia ni wajibu. Kwa ni wali kola kumzuia huyu kuna huko nyuma ya watu mamia wanaumia kwa huyo kukosa lakini wakipata kuna watu huku wanastirika. huyo wakike, kuna watu wanamhudumia Ata kosa kisheria kuna watu wanamhudumia Ima atakuwa na mume wake baba yake kaka yake wanamhudumia wanamtizama kwa hiyo ukitaka kuleta huo usawa, ndiyo haya mashaka tunayoona leo kila kitu yetu ina haribika sio ndoa sio jamii sio kila kitu kwa uso sawa ambao wanaulazimisha na pia mwanamke anadalilika na kuumizwa na anaumizwa kikweli kwa kulazimishwa mambo kwa hayaendi Mzima moja ambaye anaona wanawake ambao wanajeshi wanalalamika wana kwa nini hawaolewi Siyo kwa tarehe kwa yeah. pesa So, unalazimisha jukumu ambalo, sio lako lazima ulete madhara tu. Lazima ulete madhara katika jamii. Huyu mtu anaenda kuinda kulinda nyu nzi, nzi, usiku kucha Na visuruali na amri zenyewe za, za kishetani kule ndani. Akiambiwa fanya hivi fanya, inama mpaka asubuhi atainama, simama mpaka kesho atasimama. Sasa huyo mtu utaoka kweli? kwa yakinazimishwa lazima mambo ya Sa Mwanaume akazorubiwaka janganywa mpaka hadhi yake na heshima yake na majukumu yake. Narudia tena mwanamke hakatazi, si haramu kufanya kazi. Lakini si lazima kwake kufanya kazi. Kwamba kufanya kazi anaandikiwa kisheria. Si lazima ya kisheria, sio ya Kiswahili. Si lazima au si faridhi, au wajibu kisheria fanye kazi. Si wajibu. Ama mwanaume ni wajibu Unapotaka kulazimisha wao sawa huyo ambaye kwake ni ndugu au ni mubaha ukalazimisha na huyo ambaye ni waje unaleta mtchoko katika jamii kitenda cha kumnyang'anya mwanaume au wanaume ndani ya familia saa utiifu kwa sababu kwa haya ambayo amelazimika kuyafanya kwa mke sheria ikamuwekea basi athiwe kwa sababu ndo msimamizi ana haya anayeyafanya Leo katika jamii hii wanaume kanyanyoa wake ndani ya nyumba. Nyumba zimekuwa kama samadhi paradale. Mtoto ana ndevu, baba ana ndevu, mama ana ndevu. Haki sema kinongo tu wanaume mahakamani. Uliowabepali walokufikisha hali hii kuwa hapa. mazingira yake ajila ni magumu. Leo kiwapelekao bidi basa atakachaguliwa mwanamke kwanza sikatai kwamba wanakuwa wananafasi ya kufanya kazi lakini kwa hukumu ya kisheria angeletzwa kwanza mwanaume leo tunazungumza kwa maana jamii ya kisasa ndoa zimekuwa tabu zinakuwa tabu ndiyo kwa sababu yule ambaye anawajibika kupata ajira au kupata jambo la kuweza kumwezesha kuoa na kumhudumia mke wake na kizazi kinachokuja katengwa ka, ka, ka pembeni huyo baba ye ni muhudumi wa kisheria na anaweza kafanywa yote kisheria ye ndiye amepewa first priority hizo ndo zanakujaje kwa mfano Huyo binti kapata kapataje? Hukijana hana ajira, ajira. ambaye tamwezesha aweze kuoa anaoa oa vipi? Haya kapataana binti bali labda ana kipenzi yake akimwoa maneno mario si vitu gani? Eh. Sasa kwa taishije naguru moyi kipesi yake kwa sababu huyo ni maudhi na tejeredi na kila aina ya vituko illa qallu minal qaleel wasa atadaro litambua na kipato lakini bado anaheshimana naye lakini kama sipo ndivyo basi ni vurugu yote ni kumdhalilisha mwanaume kwa hiyo sheria ikibaki pale kama sheria ya Uislamu ilikuwa inafanya kazi katika mgongo wa ardhi mwanaume angebaki na hadhi yake na mwanamke angepaki na hadhi yake na dunia ingekuwa sehemu nzuri sana ya kuishi wakavuruga katika kila kitu leo wakati mngine kumjua kwamba huyu ni mwanaofu mwanaume mwana mpaka labda azimumuze na wengine hata akizungumza sauti yake ya kiume kavaa kama mwanaume wao sawa mpaka mavazi sasa kama ndo anakifua kidogo ndo kabisa tomboy hali ja, yule kani kijadi au yote ni mfumo huu wa shetani na wanaume nayo wakati wa wazimu ah ule vuruga au ule uturuga wamepoteza wame vitu hata vijana wasikirie mfano wa, wa kumalizia yangu hizo suruali ambazo vijana wengi wanavaa zimechoboka toboka huu yani ni suruali mpya lakini ya zamani asili yake ni mwanamke mmoja anaitwa Michelle Daw laf. Kiangaliao kwenye internet andika Micheli Laf. Ni Freemason mmoja anaabudu shetani. Kapita, wazi wanaona wana afiti. Yeah, ni wazi wake mtajiri sana Marekani. Anaviona fikra ya kuzichoboa sokoa kama ile nembo yake yenyewe kwa nguo ni huyu mwanamke. Akaita idea hivi? Alafu hiyo ni brandi yangu mimi. Kweli akaingia kwa dada atachokua chakacha. Ndio ndio fikra yake ndio mtazamo wake huyo anabudu shetani. Kwa leo watu wanavaa nguo imetoboka toboka hiyo. Lakini asili ni fikra ya mwanamke anaabudu shetani. Na vijana nao wanatoboa toboa. Inna lillahi wa ina ilayhi raji'un. Sasa nataka tuone paja Ha. Hai. Wataziona. Alafu upendo leo. Au leo. Kitu vya habari sana kitu. Kundo zunguka imani kumalizia hotuba yangu. Umebali umekuja kumuumiza mwanaume na umetwekea siku yake lakini asili ni kumdidimiza na kumdhulumu japokuwa anaonekana unambeta mwanamke lakini ni kumuumiza vile vile kwa sababu ni kumrumbikia majukumu ambayo si ya kwake matoka yake mwanaume anaona ah kama hivyo ndivyo bora na hivyo hivyo anahisi vivyo yake mwana yake mwanamke na anahisi vivyo umekuja yake anaamekuja kuletea katika dunia <laughs> leo kuna watu ukimwambia habari ya ndoa atakaye atakusikia ni kwa sababu mule ndani kaingia akutana stare chafu hizi za biashara akaona ndoa haina haja tena. ima anaona bora akae na barazuli. Yaani mtu anaona akiishi na shoga, yeye ni basa ana, ana utulivu kuliko kuishi na mwanamke. Na mwanamke naona anaona kukaa singo hivyo hivyo, akawa akiwa nje sistema tamania yake anatafuta kibit boy flani hivi ya akafanya yake au akaamua kutumia sex tools za wa Magharibi kwaacha naona ni bora zaidi kuliko ndoa ni kwa sababu ya serababu na mbovu ambao wamezoeka mazaita hizo bwana zimeharibu jamii ndio hayo mambo ya addiction mambo ya ma ulevi kupita kiasi ni kwa sababu ya serababu sio za kibinadamu kwa hiyo watu wakimsaidhi kuziapply wana yaani zinagongana na ubinadamu kwa hiyo mtu anaamua maamuzi yake tu ya ajabu ajabu ili aondoshe zile stress mwingine ana bora niwe mlevi zaidi Mwingine ana ni niishi na mnyama tu, kenda Ulaya kule kuna wanaanga wanatembea na vimbungu. Wa wale sio walinzi, wale ni mabwana. Anaona bora kukaa na mbungu kama bwanake kuliko binadamu. Sera chafu zimewapelekea wanaadamu kuona ule ubinadamu wao ni shida, yani wanaukataa ubinadamu wao. Wanaamua waende kinyome na mahumbile ya binadamu. Yote ni kwa sababu ya na mbovu za mfumo huu wa kibepari na demokrasia yake. Ndugu zangu katika Iwani ile Kwaizungu Subhana wa, wa Taala ajalieni katika wale wanaosikia na kuasomiya kazi. Allah Subhana wa Taala jambo kubwa ta sana. Na katika binadamu pia tunifani. Kwa jambo kasema inna Allah wa malaikata yu ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah ume salliana kwa salli. jina اللهم صل وسلم محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى اله وصحبه بارك على محمد وعلى ال محمد كما على ابراهيم وعلى اله في العالمين انك حميد مجيد اللهم على الخلفاء الراشدين منهم ابو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وعلى الذين بقوا هم الكثيرون بالكثير فواصل صحابه رسول الله اجمعين والذين تبعوهم بإحسان الى يوم الدين ربنا كتب لنا اننا سنضالي ووالينا مولانا الرحيم اللهم سخنا الماجرات بيد وقدرك اللهم رزقنا رزقا كان بعيدا فقربه وان كان في السماء انزلها يا Allah tukombo tufanye best katika mto wetu wale na maradhi na shifa yako wale na waleo katika maasi walejeshe na wape tawfikio tutibie Mwenyezi Mungu tukamsho mwema Mwenyezi Mungu aongoze familia zetu aongoze wake zetu na dada zetu afahamishe dini vijana wenzetu, waweze kuisimamia na kutekeleza dini yako Allah afahamisho wale wazazi wetu waweze kuongozwa katika khair ya Allah Mwenyezi Mungu uriskie leo zikiwa kukuburisha ikiwa mgongo ni teremshe ikiwa alete nitoe Allah maisha mwema unayojua wewe kwa sababu ndio ile tumba tafanya yepesi katika mazito na wapo ambao wanakusudia shari kwa sababu kila haja ina shari unayojua yake siri vuji ya kibani isiwesemama ya rabbal alalamin sallallahu